Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér! Hadd hát szóljon! Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnödés. megilyen problémák, csak akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti. Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. kelemes délután kívánunk mindenkinek! Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Nöded Miként az imént hallhatták történet Akács Krisztánál ma a Néplégedbe, az egyébként veszélyes Néplégedbe látogatunk, ahol buszok járatják a motorjaikat, időnként embereket megtámadnak, illetve kifosztanak, de ennek ellenére ott áll, és még mindig ott áll, beázva egy intézmény, ami 1977. augusztus 17-én nyitott meg, és az 2017. június 18-ai bezárásáig hihetetlenül sok embert vonzott be, a csillagászat bűvkörébe. A planetáriumról szeretnék beszélgetni önökkel ma. Nyilván vannak önöknek emlékeik, hiszen vagy gyerekként, vagy diákként, vagy szülőként eljutottak ebbe az intézménybe. Akár megnézni mondjuk Michael Field lézersóját, vagy a Lecepelint, vagy esetleg elmentek megnézni a Solarisnak a Marsbéli Krónikák című lemezbetató mm, hangversenyét, amiről én egyébként nem tudtam, hogy ott volt, de a Budapest régi képeken Facebook csoport nagyon lelkesen szólt hozzá a posztunkhoz, és az egyik hallgató írta, hogy ott volt volt egy másik ottani olvasó, aki jelezte, hogy ott dolgozott a 70-es években, és van egy másik, aki azt írta, hogy az utolsó napon bent maradtak még fotózni hiszen azt lehet tudni, hogy 2016-ban volt egy nagy esemény, amikor beázott ez az intézmény, és akkor gyakorlatilag használhatatlanná vált. A sorsáról múlt héten szerettek volna dönteni, de miután, ha jól értettem, árva Brigitta szavait, nincsenek meg igazából azok a feltételek, amelyek kellenek ehhez, és itt most nem elsősorban anyagi feltételekről beszélek, hanem arról, hogy nincsen helyrajzilag rendezve a planetárium, most megkérdezem Horváth Andrástól, Csillagász űrkutatótól, a Planetárium egykorigazgatójától, igazgatójától, hogy ez mindig így volt, hogy rendezetlen volt a Planetárium helyzete? Jó napot kívánok! Persze. persze, jó napot kívánok! Hát persze, hogy mindig így volt, már mi is neki rendezni a dolgot, hogy ezt miért nem sikerült, azt én nem tudom. Tehát felállítottak egy épületet 77-ben, 76 és 77 között építették, aminek nem volt milyen, Ejj, az is száma. Hát igen. igen, mert a, a néplüzet az egy ilyen egységes valami a, a hivatalos szervek szerint, és nekiáltunk tulajdonképpen leválasztani a. Az úgynevezett úszóterekről a pánterémat, és uh -huh. átadni a titnek, De hogy ez miért nem sikerült, a mai napig ezt uh, bátlatlanul nem értem. Arra biztatom a hallgatókat, hogy a 2407953, illetve a 2406953-as számon próbáljanak meg bejelentkezni és majd mesélni, de azért még maradunk horvát tanárásnál. Segítsen nekem is ezzel, nyilván a műveletlenségemet fogom fitoktatni. Ön az első igazgatót Ponari török aurének hívták azt a nagyon furcsa, furcsa módon írt nevű igazgatót, aki váltott? Igen. Tehát a... a te 1981-ben váltottam a, az aurél kollégámat. Ő egy e, csillagász történész volt. Uh -huh. És úgy írta a nevét, hogy Tevrev. Igen. De azt gondolom török. Ez hát egy ilyen régies magyar írás. De török. Ő betűt evnek. Igen. Török. E, mekkora kihívás volt ön számára átvenni akkor már a planetáriumot? Itt így visszanézve tulajdonképpen az volt, mert rendkívül gyengén volt támogatva a pénzügyi a planetárium, uh -huh. és igazából abból kellett eltartani, amit beszedtünk a gyerekektől, annak ellenére, hogy a velőpédia nem volt nagy, uh -huh. szerencsére sikerült Évtizedeken Hát egy negyed századot voltam az igazat. Sikerült évtizedeken keresztül biztosítani azt, hogy egész országból jöttek az iskolák. Negyed század. Röntőről a pedagógusok a... ilyen értemben jó kollégák voltak, mert persze jöttek vidékről, persze jöttek, akkor a uh -huh. Lantarim az egyik célpont volt, ahol megnéztek egy, kettő, három, négy műsort. Olyan speciális műsorokat csináltunk, amik Különböző típusú ö, gyermekeknek ö, voltak alkalmasak. Itt többeként például ilyen 4-5-6 éves gyerekeknek ö, volt egy ö, olyan műsor, a, a napcsaládja volt a neve, a halász Judith. Uh -huh. Mesélt arról, hogy a naprendszerben milyen égitestek vannak. Ezt a gyerekek nagyon szerették. Na, Gyakorlatilag évtizedeken keresztül ment ez a műsor. nem volt egy másik műsor, ahol egy kis sűni mesélt arról, hogy merre jár a naprendszerben. És így ilyen gyerek műsor volt, és aztán voltak olyanok, amelyek a általános iskolások felső osztályának valók voltak a műsorok, és volt olyan, amelyik is a gizalistáknak is, hát azok egy kicsit keményebb műsorok voltak, de nem nagyon, hát mindig, mindig törekedtünk arra, hogy a műsor látványos legyen, a végboltot is, megmutassuk, meg és különböző objektumokat, égitesteket, űrszondákat, ilyeneket is mutogattunk a gyerek. Ezek olyan 45-50 perc műsorok voltak, mint a gyerekek viszonylag kényelmesen kibírtak. Ha most van olyan hallgatónk, aki mondjuk gyerek, és a szülei nagyszülei hallgatják rágyút, ő meg lassan elkezdődik a nyári szünet otthon van, és hallja a konyhában, hogy szól a az Annó Budapest Panksnodett Miklóssal, akkor ha fölteszi a kérdést a szülének, hogy, hogy mi az a planetárium, akkor hogy tudjuk neki elmagyarázni? Mondja a kérdés végét, mit kéne elmagyarázni hogy mi az a planetárium? Ja, a planetárium egy olyan fél dönd, 23 méter átmérő, aminek uh -huh. a belső részére kivetül az a csillagos égbolt, amit valahonnan látunk, például Budapestről. Aha. És ez egy cejszműszer, egy német cejszműszer, ami fantasztikusan szép égboltot vetít, a valósághoz hűen. Voltak olyan, olyan amatőr kollégák, akik mesélték, hogy egyes részeken ők látják azokat a csillagokat, már mind a mesterséges égbolton is. Uh -huh. ez, ez a félgön tulajdonképpen egy mesterséges égbolt. A közepén ennek a kupolateremnek van egy műszer, uh -huh. egy műszer amelyik két gömbből áll, és közte ilyen hengeres rész. A hengeres részben vannak a bolygóvetítők, és a két gömbben pedig az egyiken van az észak égbolt, a másikon pedig a déli égbolt vetítője. Uh -huh. Ez olyan, egy, egy, van egy lámpa, Amely körül diák vannak, és a lámpa megvilágítja a diákat, és ez kivetve az égboltra. Hát ez most, bocsánat, ez 2018-ban eléggé elavult dolognak tűnik. Miért? Hát mert, hogy diák egyik, vannak. Ez a műszer, amely a budapesti planterim volt, az egyik legjobb műszer. Nem is nem akarom mondani, hogy korszerű, mert nem korszerű, uh -huh. a régi. a 70-es évek közepén készült. Aha. Viszont a vetítőrendszerre az fantasztikus. A mai modern digitális uh, műszerek azok uh, is tudnak égboltot vezíteni, meg az égbolttal mindenféle lehet csinálni, uh, viszont a csillagok helyén pacnik vannak. Tehát bejüte... ah, az nem uh -huh. uh, Ha ismeri az égboltot valaki kívül, mondjuk ha éjszaka nézi, uh -huh. akkor ezek a pacnik, ezek hát olyan... Hogy mondjam, nem szép látvány. Tehát egy mai modern műszor, ilyet szeretnének a kollégák oda vetetni. Uh -huh. A cesz van ilyen műszere, de hát az egy olyan egygömbös műszer. A most meglevő műszert azt érdemes lenne kirakni a körfolyosóra, ilyen mesterséges mozgatást csinálni, hogy gyerekek megnézhessék, hogy hogyan működik a műszer, meg forgathassák, belőle pedig berakni ezt a digitális műszert, vagy mm -hmm. még azt is tervezik, hogy egy olyan vetítőt, egy másik vetítőt mellé rakni, vagy alárakni, amelyik nagyon szép digitális képeket, bolygóközi utazást, Őrútozást tud szimulálni, ez két berendezés lenne elvileg. Az egyik, amelyik a csillókat vetítené ki, a másik, amelyik mm. átkülönböző különböző elkészített filmeket vetítenek. Mm -hmm. Két teljesen különböző látvány. Ilyen, ilyen látvány ma nincs, az elmúlt időszaka nem volt a Planetariumban, hanem különféle diavetítők, ózoni diavetítő segítségével. Mm -hmm körbe-körbe kivetítettük a bolygókat, a bolygókról készült képeket, nagyon sok felvétel készült a naprendszer bolygóiról, és hát ezeket szoktuk kivetíteni és elmagyarázni, hogy mit lehet látni rajtuk. Mennyire tudott együtt haladni a, kor, a korral, a csillagászat fejlődésével a planetárium az ön 25 éve alatt? Hát abszolút párhuzamosan ment, mert... Az új műsorok azok mindig általában olyan témát választottak, ami, ami aktuális volt. Tehát, voltak űrhelyzesi témák is, űrhelyesök uh -huh. repüléséről is. Aztán voltak olyan programok, amelyeken bemutattuk azokat az égitesteket, amelyeket űrszondák megközelítettek. Az általuk készített képek, képeket lehetett látni, a pályát lehetett látni. Tehát ilyen értemben. A Budapesti Plántérj abszolút párhuzamosan, párhuzamosan ment a csillagászat és űrhajózás, űrkutatás fejlődésével. Uh -huh. mindig, mindig igyekeztünk olyan műsorokat bemutatni, amelyek aktuálisak voltak. Ha jól olvastam, akkor az ön szakemberi gárdája, az ön munkatársaival együtt még mars is tettek, vagy publikáltak kutatásokat és szóval most ígyben nagyon sokat publikáltunk, olyan 70-80 publikációnk van, angol nyelvű, uh -huh. amit általában Amerikában mutattunk be, ott van egy Houston nevű helység, ahol évente egy-egy bolygókutatási konferencia történt, uh -huh. és 2001-től egészen 2000 Mostanában 18 18-2018-ig minden évben bemutatunk egy-egy anyagot az ottani kollégáknak. A lényeg az egésznek az volt, hogy mi úgy gondoltuk néhányan egy ilyen 8-10 fős magyar kutatócsoport, amiben biológusok voltak, bolygakutatók uh -huh. voltak, vegyészek voltak. Találtunk a Marosnak a déli, meg az északi sarkvidéki környékén, Azokban az időkben, amikor a Marson tél, amikor az adott e, féltekén tél volt, akkor a fehér e, ómezőkön találtunk foltokat, ilyen néhány 10 km foltokat, amikről azt gondoltuk, azt feltételeztük, hogy ez valamilyen fajta e, életnek a maradványa nyoma. Aha. E, azt is sikerült kimutatni a kutatások során, hogy azokon a területeken ezeket ilyen sötét e, dűnemezőknek neveztük. Ezeken több tíz kilométer uh -huh. átmérődiek voltak, különösen a déli póluson. E, Úgy tél végén, tavasz elején a fehér homező elkezdett sötétedni, uh -huh. rengeteg sötét fog jelent meg, és általában ezek körülalkóak voltak és aztán évről évre, már mint mars évről évre, újra és újra feltűntek, sőt voltak olyan foltok, is, amelyek azonos területeken jelentek meg, amiből azt a feltételezést uh, vontuk le, hogy valószínűleg itt valamilyen fajta egyszerű primitív biológiai tevékenységről van szó, élettevékenységről, uh, ilyen kék alga jellegű, folyamatokra gondoltunk. Igen, most egy kicsit... Egy az el... elméletek, kettőség? És nem, mi csak kezdünk eltérni az a planetáriumtól a csillagászat irányába, tehát távolodunk. E, Ismételje meg? Hogy egy kicsit távolodunk most a planetáriumtól, már lassan a Marsnál vagyunk. Hát igen. De visszatérve... 2001 és 2018 között nagyon sok vizsgálatot végeztünk, Aha. és vizsgálatok eredményeit a houston konferencián mutattok be, elég nagy feltűnést keltött annak idején. Hivatkozások ezekre a cikkel még ma is történnek. És, és ez tényleg a befejező gondolat a Marshall kapcsolatban, hogy mintha az elmúlt napokban olvastam volna egy hírt, ami, ami arról szólt, hogy hogy lassan bizonyítják át lelik annak, hogy sok milliárd évvel ezelőtt lehetett élet a marson. Igen, hát Nem néhány nappal ezelőtt a NAZA-nak volt egy nagy sajtókonferenciája, ami azt jelentették be, hogy a legújabb űrszonda, amelyik egy autó, amely a Gél nevű kráterben cammog, még mindig cammog, már évek óta, és mászik föl egy 5 kilométer magas hegyre, a legutolsó fúrás alkalmával nagyon euh, érdekes eredményeket kaptak. Az, az eredményeknek az a lényege, hogy euh, a talajban egy olyan 5 cm mélyre tud fúrni ez az űrszondal. Curiosity a neve ennek az Igen. Most indított a NASA egy olyan űrszondát, amelyik a tervek szerint 5 méter mélységre fog lefúrni. Azt gondolják a emberek, hogy ilyen mélységből talán meg lehet találni még ma is az ősi marsi életnek a nyomát. Utolsó kérdés horvátul. az űrszondák, amelyek uh -huh. a mars keringenek, azok meg, a, meg ez az autó, a korizite autó is azt jelezte, hogy metán van a marsi körében a földön a metán általában biológiai formatokban keletkezik, és ezért gondolják azt, hogy talán még ma is van biológiai folyamat a varson. Egy rövid kérdés. lesz önszerint ön szerint Budapestnek planetáriuma a jövőben? Hát én nagyon remélem, hogy lesz. Nem akarom azt mondani, hogy szégyen lenne, ha nem lenne. Most is van Budapesten planetárium. Egyetlen planetárium, gyönyörű módon planetárium, csak az nem nyitotta. Egy Nagyon szépen köszönöm Horváth András űrkutató csillagásznak, hogy a Planetárium 25 éven keresztül igazgatójának, a 25 évben, amikor ha jól emlékszem, a 25 év alatt. 3,5 millió látogatója volt, az igazgatója volt a vendége az Annó Mars című műsornak. 24.07.953, illetve 24.06.953, visszamenjünk az Annó Budapesthez, haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, vele a úr! Szóval ki kell, hogy ábrándítsam, én a csillagokat úgy mellékesen láttam úgy a plafonon, viszont elfelejtett az igazgató úr megemlíteni, hogy valami döbbenetesen jó akusztikája volt annak a plan planetárium. Uh -huh. És uh, úgy rémlik, hát nagyon régen volt, valamikor a 80-as évek közepén, én nekem úgy rémlik, hogy ott én valamilyen koncert felvételt hallgatunk. Tehát most Pink Floyd, vagy valami más, nem tudom már pontosan, tényleg nagyon régen volt. És mai napig itt van a fejember, ahogy itt fekszik az ember, hallja körös körül a zenét, és közben a plafonon meg úgy, úgy keringenek a csillagok. Uh -huh. az, jó kísérmény volt. De mert hogy feküdt az ember a planetáriumban? Parancsol? Feküdt az ember a planetáriumban? Kicsit rosszul hallom, amit kérdezett. Jó, akkor megpróbálom még egyszer megkérdezni, hogy feküdt az ember a planetáriumban? Hát nem feküdt, hanem, hanem kicsit úgy rémlik, mintha... Hát lehetett volna dönteni az üléseket, uh -huh. mert a történés a plafonom. Hát ment, ez nyilván, igen, a, ilyen... a kupolában. Igen, igen, igen, igen. Amúgy megjegyzem, az 50 években azon a helyen uh, mutatányos bódék voltak, talán még egy kastély is. Sőt. Sajnálom azt a népléketet, mert Nekem rengeteg gyerekkori élményem fűződik hozzá, és az megtudja, hogy egy hülye indok miatt elnézést a kifejezésé, hogy a helyreazi szám miatt nem működik ez az egész, hát mit mondjak, nevetséges. Igen, és van mert hogy a Népligetben volt gyakorlatilag a, a vidámparknak Parknak, vagy a cirkusznak valamiféle elődje, és arra is emlékszem, hogy Kemény Henriknek a... A bábszínháza is, a Vitéz László, a Palacsint nagymama, a Palacsint a sütőjével, akivel elbűföldi az ördögöt, azt hiszem, hogy az is ott volt először, még a népligetben. Nevetni fog, én láttam őt. Én nem nevetek soha. Ott laktunk a Köndes-Kálmán körút, Ungária körút sarkán, Aha. körök telepen, uh -huh. és onnan aztán tényleg gyalog nem volt túl messze. Ja, és még egy apróság, a, a Szabad-Európát zavaró tornyok, Igen? ilyen szerkezetek is ott voltak a Népligedben. A Faper mondta, hogy azok, azok, azok miatt nem lehet hallgatni a Szabad-Európát. Tehát a 19, 21, 24, 27, 29, 31 és 41 méteres rövid hullámon nem lehetett a Szabad-Európát hallgatni, mert hogy onnan zavarták a Népligedből? Közvetlen közelről, igen, igen. hát hihetetlen. Hát lehetett hallgatni, uh -huh. tudja, de újból és újból belement egy ilyen alapzaj, egy ilyen... Hát egy ilyen sistergés, ilyen, igen, igen, igen. Recsegű. Nagyon valami. emlékszem rá. Ez később aztán elmaradt már múlt, úgy a 60-as évek végén már uh -huh. nem volt ilyen, de... 50-es évek, vége 60-as évek elején azért ez még bőven működött. Hogy, hogy, hogy önt idézem, nevetni fog, szerintem a 80-as években is működött. Az könnyen lehet. Viszont hallásra. Viszont. 24 07 3, illetve 24 06 Pasta. München. Most már nem emlékszem hirtelen a forgószínpadnak a, a számára, de nem is az a témánk ma, hanem a planetárium önök mit láttak és mit hallottak, és mit tanultak ott ez a Annó Budapest mai kérdése, haló. Háló! Kész csókom. Jó napot, Miklós tünde vagyok. Én hát tulajdonképpen csak azért telefonáltam, mert valóban én is voltam gyerekkoromban, is nekem borzasztó nagy élmény volt, és uh -huh. ezt szerettem volna elmondani. Hát, ha segít a planetárium helyzetén ez is, mert szerintem tényleg egy nem csak szép és jó élmény, hanem hasznos dolog is. Hát Arra emlékszik, a... hogy, hogy melyik adást látta? Mert én megpróbáltam a planetárium honlapjáról, hát ugye, mit tudom én, 40 évnyi működésről beszélünk, hihetett, tehát nem, nem úgy van az, mint a kis Pank fejében, hogy 1977. augusztus 20-án elindult egy előadással a planetárium és akkor az volt 40 éven keresztül, hanem ha rengeteg előadást készítettek, és aztán, mint említette is, az egykori igazgató Horváth András valóban együtt haladta a tudomány és a csillagászat fejlődésével a planetárium műsora. Ha Hát sajnos erre nem, még elég kicsi voltam. Igen, én is így jártam. Éves, igen. Ö, iskolával mentünk, tehát ez egy szervezett program volt, arra viszont emlékszem, és arra is emlékszem, hogy ott ülök már, és nézek fölfelé, mint hogy az előbbi úr is elmondta. És ö, azt hiszem, hogy talán két-három órát is képes lettem volna mm -hmm. ott úgy ülni. Ö, nagyon jó volt a, a, a hangzás, igen, a zene, ahogy ő is mondta, ö, és hát nem tudom én se, hogy pontosan mit hallgattunk, de ö, nekem akár még Zsámichel Zsár is lehetett, nem tudom. persze pontosan biztos az. volt az is. És, és ö, ö, lehet, hogy magyaráztak is erre pont ö, sajnos sem miatt már nagyon korai Persze, hogy, persze, hogy magyaráztak, persze. persze Igen, vo, vo, volt um, egy hang talán az, aki a Deltában is így, így mondta lehet, az okossáokat. Lehet, lehet, lehet. De ö, még azt is szerettem volna így elmondani, mm. Hogy, hogy nekem be valami szinte lehet, hogy én egyedüli vagyok ilyen szempontból, meg mindegy, hogy, hogy nekem kicsit nagyobb élmény volt, mint a Vidám Park, pedig nagyon szerettem a Vidámparkot Park, hogy gyerekkoromban... Mészségesen egyetértek önnel. <laughs> És hogy viszont azért is gondolom, hogy van létjogosultság, a főleg manapság, már ahogy ön is említette a műsor elején, hogy... Hát olyan csodálatos felvételek vannak most már közelbe hozza, ugye. Nem tudom, hogy milyen olyan helység van, vagy más lehetőség, van, ami ilyen módon közelbe tudja hozni az univerzumot az egyes részeit. Hát a vidámpark Park és a planetárum közt a különbség az ég és föld, azt hiszem. Igen, igen, de most érti, hogy mire gondolok, Pontosan. hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van-e még valami olyan lehetőség, ami az univerzumot így tudja láthatni, mint egy ilyen intézmény, ahová az ember beül néz fölfelé, és ez maga ez a helyzet is, hogy fölfelé néz, ez is már olyan, mint amikor az ember kimegy a mezőre, eh, a a tetőre, vagy a kertbe, Aha. vagy valahová, és akkor mész fölfelé a csillagos égre. de itt ráadásul ez ugye hát ugye technikával, de közelbe hozza, tehát jobban tehát látjuk azt, amit szeretnénk látni szabad szemmel is, de úgy nem lehet. Én meg itt látom és a szabókat hát... itt aki uh -huh. már a fejét, én meg itt látom a szabókat itt, aki híreket akar mondani ja. úgyhogy kénytelen vagyok átadni neki a szót csokom viszont hallásra viszont hallás. ez itt az Annó Budapest 24 07 95 3 50, 24 95 3 a járunk a planetáriumban önök mit néztek az égen? a zenekar mindig irányítja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 Olyanok, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal és a Népligetben. Bóklászik a mai műsorunk, elsősorban a Planetáriumba mentünk be. A Planetáriumba, ahova lassan egy éve nem lehet bemenni, mert hogy bezárták az intézményt egy két éve korábbi beházás miatt, de én azért szeretném, ha egy kicsit Megemlékeznénk erről az épületről, erről a kulturális intézményről, mert azért egyre inkább kiderül, hogy miközben nekem lehet, hogy gyerekként nem voltak megfelelően pozitív tapasztalataim, vagy igazából a tudomány az nem érdekelt annyira, vagy a csillagászat, mint amennyire érdekel egyébként. Ah? ahhoz képest egy nagyon fontos missziót töltött be, és tényleg gondoljunk bele, hogy 3,5 millió ember volt ott 25 év alatt, amíg Horváth András vezette ezt az intézményt, és rengeteg tudást szívott magába, hogy ki mit, az fog kiderülni még az elkövetkezendő fél órában itt az anno Budapestben, és persze külön köszöntöm a Budapest régi Képeken Facebook csoport olvasóit és tagjait, akik voltak olyan kedvesek, és már hozzászóltak a műsorhoz az interneten keresztül. Haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Már is András vagyok. Beszéltek a planetáriumról? ne az a kérésem. Jó, hát az első az, hogy az úr tévedett, mert azok egy egytőernyűs ugrató tornyokoltak ott a gazmabagva szembe a, a Vajda Péter utcánál. Tehát amiről azt, azt gondoltuk, a... hogy Szabad Európa Rádió igen, állomás? Igen, igen, na most nem, nem lényeges ez. Hát én majdnem, vagy ott nőttem fölfélig meddig. Uh -huh. ez a, részen. a planetáriumban én 1977. május 7 dolgoztam, az volt az első munkanapon, azzal kezdtem, hogy a feleségemet bevittem a vakástéri szilészetre, csak akkor mentem be dolgozni a németek mivel hát már tavasszal végig jártam be uh -huh. munkaidő után a gyárból, a németek akkor már szerelték a gépet, és nyolcadikán hajnalba jelentve így férítem, visületett meg a fiam, tehát ezzel kezdtem a planetáriumi létemet. De szép. És 2007. augusztus 21-én mentem nyugdíjba, előtte volt a 30 éves évforduló, az bizony végig dolgoztam, hogy 20-25 előadást tartottam élőszavassat, ilyen gyors 20 percesen nyílt nap volt. Tehát akkor nem csak az előző hallgató tévedett, hanem én is, tehát nem a Deltának a, a szinkronhangja volt, hanem, nem, hanem ön. Mondtam. A, a Perla Istvánra gondolt, de ő nagyon sok műsorunkban főnarrátor volt. Uh -huh. Hát én nem is tudom, talán 50-60 műsort játszottunk, már fejből fel nem tudnám sorolni, ott voltam a zárónapon tavaly, uh -huh. és az utolsó előtti eladás az én kedvenc előadásom volt, a, a napcsaládja, amit a sajgula barátom írt, szegény már meg régen meghalt, itt uh hangjával, -huh. és az utolsó előadásom azon meglepődtem, az meg a általam 82-ben írt Égból Csodái színű műsor volt, amit a az utolsó kollégák felújították. Ez teljesen hihetetlen. Egyébként tulajdonképpen 18.000-22.000 eladása összettem be ott a planetáriumban. E, miben állt az ön munkája? Hát gyakorlatilag én műszerészként kerültem volna. Minket már előtte ponari Török Aurél, aki az első években volt a planetári igazgatója kiválasztott. Urániás voltam, uh -huh. illetve urániások voltunk, a urániacillagvizsgálóval hát eléggé szoros kötődésünk volt. És ugye az igazgató megkérdezte tőlem, hogy Mátis András lenne kedve, rögtön rávagtam, hogy igen, tudtam, hogy arról lesz szó, hogy a uh -huh. szeretnék dolgozni. És az összes még a klímagép kezelőnk is amatő csillagász volt, a mindenki a műszerész, műszaki vezető volt, persze csillagász, ugye az első előadók Taracsa Gábor fizikus, illetve Csavagyős Gábor, Madfiszakos tanár csivatásos csillagász, ugye ők voltak az első olyanok, akik eladásokat írtak és tartottak, ők határozták meg azt, hogy a planetáinak milyenek legyenek az oktató műsorai. A planetája az nem tudományos intézmény, hanem ez egy ismeretterjesztő oktatóintézmény. Uh -huh. Hogy a doktor Horváth egy kicsit kijavítson ebből a szempontból. De mi de... nem kutattunk. Uh -huh. de ki volt egy kutatócsoport, de mi nem kutattunk, mi az emberekkel foglalkoztunk. Én és hogyan é, alakították ki a műsorokat? Tehát, hát egy gyakorlatilag volt egy nagyon jó stábunk, hát a eleinte hogy a Tadatság és a ö, Csavagyos Gábor írták a műsorokat, tehát uh -huh. ők egymást szépen megbeszélték. Ö, velünk is, ugye műszaki, akkor, akkor én még műszaki voltam, tehát a a képek elkészítése, berendeléseknek a beállítása, tehát ez volt a feladat. Mi mindegyikünk a csilagászat alapjaival rendelkezett, az úgynevezett a csillagászattal, ami nagyon fontos volt a gép működésénél, és természetesen a planetámbetítőgépehöz is. Hát az nagyon sokáig, én például a kis is jártam szerelni, amely a leges planetárium, amit 1961 májusában lehetett látnia az ipari vásáron, Aha. a napest ipari vásáron, ott voltam én először, olyan nyolcadik osztályos voltam, és a ifjú Bartolajost ott ismertem meg, aki szintén egy plan, ő tartott előadásokat ebből a pici planetáriummal. Ez később átkerült a Vidán Parkba, ott volt 1968-ig, oda is jártam, ott ismerkedtem meg a későbbi kollégáma és barátommal, Sajdulába, uh -huh. és mikor katona voltam, akkor hallottam, hogy 1969-ben leszállították a nagy Cex berendezést, Egyébként, amiről szó volt, 44-ben valóban a CEISZ leszállított egy, egy nagy planetáriumot, Igen. de a bombázások miatt visszairányították, és ez eltűnt. Hát rossz szerint szerint az Oberkocken-i tehát a későbbi nyugatnémet-orosszági CEISZ-nek, az ez volt az első mintagyépe, mely általában lekerült Szaupalóba. A Szaupalói Planetárium igazgató azt mondta, hogy hát elképzelhető, tehát ez csak egy legenda. Igen. De, de hogy, ha, ha már így belemegyünk a legendába, tehát az első planetárium ötlete talán 1920-ban fogalmazódott e, meg. 1920 a tasanttal. E, na most a, a celsző, hát most elsorolnám, akkor a műsor végé lenne. A Dutchess Múzeumban volt egy úgynevezett Kepler-szoba, ahol egy mechanikus naprendszer modell volt. Uh -huh. A földhelyén volt egy kocsi, oda beült egy, egy látogató, és akkor egy csillagos háttér előtt a falon voltak a állatúi csillagképek, mozogtak a bolygók, és lehetett látni, hogy a mozgók földre hogyan lehet látni a napjáncet a, a, a többi bolygóinak a mozgását. Ez a berendezés leéget tönkrement, uh -huh. és a a, a szeszméket kérték fel, dr. Bajersfeld volt akkor a vezető mérnöke, hogy kéne egy olyan berendezést csinálni, ahol ugyanezt megteszik mechanikusan, csak félgömbben. Hát a, a, a, a, a rögtön eszébe jutott a baj nem, ezt vetíteni kellene, és szépen kialakította a berendezést. Ez 1919-ben volt az első egygömbös, az a Dutchess Múzeumban sokáig működött, most egy múzeumi tárgy egyébként a működés mm. Dutchess Múzeumban. Egy egygömbös majjátárgyon volt, és talán még egyet a hiszem hágában e, mutat volt egy ugyanilyen berendezés. Hát ott is ami egy és nem tudom, ez úgy látszik, hogy ez lett a visső ezeknek a planetárium gépeknek, és ö, beindultak a kétgömbös, ezt a kétgömbös vetítőt talán 1923-ban mutatták, be először. Tasantal volt az, aki megéjezte azt, hogy jó lenne Magyarországon is felragyogna ez a mesterséges volt, de Kuling Görgy volt, aki már a 40-es években rendkívül módon sűrgető járt is uh -huh. hát előbb egy pár van itt nálam egy dossziéban, uh -huh. Ő megtekintette, és szerette volna uh, tulajdár most beindítani, de ez a háborús események miatt uh, megakadályozott. De 50-es években lányosan szerettek volna egy, egy természettudományos központot uh, építeni és arról szó volt, hogy planetáron berendezés lesz, erről írtak az élet és tudományba, meglepő négy éves voltam, olvastam mm -hmm. tudományba erről, Almár Iván írt róla egyébként. Almár Iván a hívás csillagász. Visszatérve... É... Igen. Bocsánat. Tehát te... ez innen elindult a planetárium története Magyarországon. Is. De hogy ez mennyire, tehát azt hallottuk, hogy, hogy ezek CEIS-gépek voltak, de hogy, hogy ez mennyire bonyolult szerkezet volt ez? Tehát... Mm. Annyira a bonyolult, hogy a, a, pontosan a csillagát, tehát nem tudom, a antiketerai óreal szerkezetről hallott, Igen. amit valamikor ugye találtak, az is egy planetárium volt, egy mechanikus berendezés, ugye 2000 évvel ezelőtt. Igen, hát nagyon sokáig gondolkodtak azon, hogy hát mi ez lehet az. Fantasztikus, és ezt rekorszerűrálták, és gyakorlatilag a mechanikája majdnem ugyanazt tudta, amit a mostani planetárium, illetve ezek a planetáriumok, mert a mostani ez már nem érdekes, ez egy videóvetítő uh -huh. berendezés. Amit említett a horvát András, az a cesz a univerzális berendezés egy olyan hagyományos vetítőgömb, vagy egy olyan, ahol 32 darab a vetítőfejbe minden csillagnak saját üvegszál optikája van, ó, üvegszála van. De hát akkor még nem Te voltak a... számítógépek, akkor ki vezérelte a, a Nálunk az én gépemet, ez az én vezéreltem eladás alatt kézzel. Tehát volt ennek egy forgatókönyve, 0-20. Nem, hason... ne, nem, nem olvastam forgatókönyvet sose. Hanem. Azért... Hanem hát elő volt, Előkészült a műsor. Hát nézzel, ott volt az izi dolgozott a gyerekszínházával is, a Jáncsiák uh -huh. amit írt. közben rajzolgattam, mert én voltam a látványtechnikussal, soha egyetlen egy forgatók, nem olvastam, mert a fejembe került, és csináltam. Jó, de figyeljen. Eh, ahhoz én vagyok értetlen, úgyhogy most... Lehet, a... lehet, elmondom nekem semmilyen végzettsége, nincs egy érettség, van, meg érettség, van. Hát azzal uh, urasan el lehet lenni uh, a mai világban, uh, hogy uh, mégiscsak elkezdődik a műsor uh, 16 órakor, mondjuk a... A, a Magnószallagon. Ja, értem. A hát fő volt véve Magnószallagra. Ja, értem. Tehát, hogy az, az Magnószallag... Volt, amit élőszóval tartottam, uh -huh. Tehát én most arról a 25 évről beszélek, amit én töltöttem még a 30 éves, tehát akkor már nem a, a ένα, e, volt az igazgató. Öt, tehát volt, azt a volt, az beraktam a Magnuszallagot, vagy a Magnóba, később már számítógépen ment ez is, és a magát a gépet az kézzel kellett vezérelni, illetve bizonyos vezetőgép csoportokat, ahol már a kompüter irányítottak. És mi volt akkor, amikor mondjuk Isten nagy kiégett egy izzó. A... Na kérem szépen, akkor szépen fölkapcsoltam a villanyt, a közösségtől elnézést kértem, vittem a, a lefejező létrát, ilyen furcsa összerű csukató létre volt, uh -huh. és fölmásztam szépen a gépet, és elkezdtem kicserélni az izót, és közben a közösségnek meséltem. Az nagyon érdekes lehetett. Hát ez volt a dolgom, ez volt a feladatom. Mindig ház És volt a planetáriumban? Szültem, Mindig ház volt a planetáriumban? Nem volt állandóan, ez változó volt, tehát időszakokra is, például mikor voltak, például május vége, június eleje, uh -huh. tehát a tanévnek a vége felé, akkor nagyon-nagyon felszaparodott. Hát mondtuk, hogy sajnos mi nem erre gondoltunk, ugye hogy csilagászati főjöres ugye egész évben kellene, vagy éppen abban az időpontban amikor éppen, benne van a tananyagban, de hát akkor úgy kirándultak az iskolások. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy szellőzésen kívül az égvilágos semmi nem volt. A horvát tanulás egyszer bejött május végén, és így leálljult, hogy úristen, hát így dolgozom, igen, mondom, hát széndiokszidot légezek, hogy kiált lehelek ki. A gyerekekkel meg hát, aztán felszületek egy csomó ventilátort, és félőben fél év alatt elkészült a klímaberendezés. Hát akkor én gyakorlatilag így a... A, a... a hatodik évben történt. Tehát ez gyakorlatilag a második munkahelye volt, aztán onnan menjünk Igen, Igen, igen. És közben a fia és felnőtt, aki ha jól számolom, akkor 1977-ben született. Igen, Tehát... igen. Háromdég grafikus <gül> szállítógépes, ő is a csillagázat, az egy icip de hát a családban azért nekem nehómatő csillagász voltam én is, tehát a lányom is, meg a fiam is. De akkor ha... Csak benne voltak egy picit. Azért, ha mondjuk, a beindítanánk most valamelyik műsort Magnus akkor azért igen. tudná hogy melyik gombhoz kell nyúlni? Kapásban. Kapásban, mert? Kapásban, igen. Hát, egy -egy Prágában, hát én egyetlen egyik -egy, működik láttam az a Prágában uh -huh. ahol már a kompütervezélet gép van, de előttem a vezérőpulkához, kicsit másképpen nézett ki, de a, az elrendezés... Tehát az, hogy melyik gomb kezelőből mm -hmm. évi mozgás, napi mozgás, nap volt, az hol van, az, az, az ugyanaz volt. Elkezdtem játszani abban a géppel, így a néztek, hogy hol nem tudom. Csak nézzék hát, a, a, a Nagyon jobb. szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Viszonthallásra uram. Viszont 24-07-953, illetve 24-06-953. Ki mit látott a Planetáriumban? Ez a mai Annó Budapest kérdése. Az már kiderült, hogy akusztikailag egy nagyon rendben lévő eh, rendezvény eh, helyszíne volt ez. Tehát, hogy nyugodtan lehetett ott valóban lézersókat, letze perint AC-yszít, Pink Floydot, Mike Waltfield-et. Eh, és még mit tartani? Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miklós Hormárd Zsuzsanna vagyok. Kész csó. Én valószínű, hogy az előző úriember műsorát láttam. Uh -huh. én, egy, én csak egy látogató voltam. 77-78-ban általános iskola. És azt meg tudom erősíteni, hogy igen, ahogy a hölgy is mondta, hogy egy gyönyörű akustikát és egy gyönyörű előadást láttunk. De ennek nem ez a, az egésznek a lényege, hanem hogy az én osztálytársam akkor éppen német szilárd volt, teperő Willigeti, a Brányig Vélelmé, és hogy hogy elkanyarodott az életének, maradtam klubrádió hallgatónak, Budapestről 50 szilárd. kilométerre is, hát ő meg megmaradt, aminek megmaradt. A rezsibisztos rabig gondol. A együtt jártunk iskolába, Aha. igen, igen. Értem. És együtt is sportoltunk. Egyébként egy vékony fiú volt, és egy nagyon jó sportoló, nagyon jó futóatléta. Mm. De tudom, most a planetáriumról van. Igen, igen, igen. ilyen kis kitérő. Tehát, hogy biztos érdekes lenne a kis német szilárd ifjúsága. Igen, igen, igen. Gondoltam, mert szoktam magadni a volgás űrműsorát is, amit az előző felvezetőben említett a történetek a Majd lesz egyszer olyan, hogy német szilárd fiatalsága van a napjén, de térjünk vissza. Na, tehát egy nagyon csodálatos, és ö, arra emlékszem, hogy én már azt az előadást láttam, mivel hetedikesek vagy nyolcadikosok uh -huh. voltunk, hogy egy férfi hangnarrátort, amikor bementünk, akkor megmutatták magát a gépet, ott elmagyarázta még világosban személyesen egy illető úr, Uh -huh. magát a gépet bemutatta és fekete műből ilyen fotelek voltak de az gomnyomásra hát lehetett hajtani amikor elkezdődött elsötétült lassan a terem, akkor volt egy csodálatos zene, és akkor elkezdődött a vetítés, és ugye hát az alámodlott szöveg egy nagyon kellemes férfi hang mondta és érthetően nagyon szépen az egészet És hogy érezte magát az előadás alatt? Hát a mai napig megvan, közel 40 év után, gondolhatja, mert én 64-es vagyok, uh -huh. és még 40 év után így emlékszem rá, és kék köpenyben volt még a, a, a ruházatára, is emlékszem az illetőnek. És ahogy kijöttünk, ott a népsziget, uh -huh. tehát nyilván, mert ez egy osztálykinándulással történt, Csepeli osztály és iskola, és még utána meg is beszéltük a, a drága kell hogy kinek, ugye milyen hatást. Ő földrajz és rajzakos volt, tehát ilyen vizuális ter természetű dolgokat nagyon ha? szerette drága editnén. Ha, ha hallgat minket, akkor Isten értesse sokáig. Na de, ha ekkora élmény volt, akkor utána miért nem volt ott? Mert utána, hát én is szültem két gyermeket, de a gyermekeim voltak szintén Aha. osztályjal, tehát hál' Istennek még nekik megadatott, mert Csepp laktunk, és utána húsz éve költöztem el Csepp mm. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélt Nagyon szépen köszönöm én is, Viszont... és további jó Köszönöm ]anak. szépen. Az egész rádiónak. Á, átadom. is vagy szóljon. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 hallásra. 24 a planetáriumban járma az Annó Budapest. Halló? Halló? Maha Balázs vagyok. Helló Balázs. Azért hívtam csak önöket, mert ponoli török aurélt ismertem, uh -huh. és hozzá tudom tenni a eddigiekhez, hogy ponoli török aurél Esperantó tudományos közösségnek is jeles tagja volt. Jelentek meg Eszperantó nyelvű közleményei, hát ugyanazokban a témákban, mint egyébként, a Betlehem Betlehemi csillagról, a Biblia és a csillagászat kapcsolatáról. Uh -huh. Rendszeresen előadásokat tartott a gyulai Eszperantó nyári Tudom, tudományos egyetemen. Ez az uh -huh. ismeret, ez mert, hogy el ismeret sorozat volt a 60-as, 70-es években, minden évben. És az ne, nem És... zavart senkit sem, hogy, hogy, hogy egy, egy szocialista intézményben be hirtelen bekül a Betlehemi csillag? Nem zavart senkit. Nem. Ez, ez, ez, de most mi, mi a szocialista intézmény? Ö, a a, a Gyurai Nyári Egyetem? Nem, a Planetári Imbarra gondolok, mert a Bethlehemi Csillag című program, az ott is volt egyébként, egy, egy 50 perces előadás. És hozzá volt valakit? Hát nem tudom, ez volt a kérdésem. Hát nem tudok hozzászólni, de hát ugye a, a, a Betlehemi Csillag is meg, meg a a Biblia egyéni vonatkozásai is a Bibliával kapcsolatosak. Hát, a fenet tudja, ugye? Nem, Köszönöm szépen, hogy elmondta nem, ezt. Jó, Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ezzel poneri török a életpályáját egészítettük ki. Haló jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok, ha én vagyok a vonalban. Önön? Ön. Igen, ön. Halló. Üdvön Miklós Lajos vagyok. Üdv Lajos. És én nagyon örülök a jelen Sok kellemes élményem főződik a panelliumhoz. Uh -huh. Kimondottan csillagázattal foglalkozó előadásokon, nemutatókon is jelen voltam sok esetben, azon kívül a lézásokon, uh -huh. és a már korábban megemlített uh, szoláris koncerten is. Úgyhogy Tulajdonképpen a, az érdeklődési ö, körömet lefedték ezek az előadások. Azon gondolkodtam, és, az, és azt. Bocsánat, koromba. azon gondolkodom, mert azt elfelejtettem megkérdezni, tehát az idő elsodort Horváth Andrással folytatott beszélgetésben, hogy miért volt szükséges piaci alapokra helyezni ennek az intézménynek a működését, tehát hogy miért nem <coughs> kapott állami támogatást ahhoz, hogy, hogy, hogy működjön, hiszen azért egy nagyon fontos szerepet játszott, kulturális ismeretterjesztő szerepet, ez. tehát hogy miért a bevételekből kellett megélni, de hát erre most már nem fogunk tudni választ kapni, mert, mert erre pült az időnk. Hát arra viszont tudok tippelni, hogy tény fontos ismerete nélkül, hogy aki esetleg bement egy ilyen zenés lézes sorra, Aha. az, az visszatért. Csivagászati tárgyot nem mutatt volna is. Tehát annyira, annyira beszippantottam? Gondolom én. Na most én eleve mentem mindegyikre, tehát uh -huh. nem tudok magamból kiindulni, de, de csak úgy gondolom, mert, mert lenyőgöző volt. De ez én nagyon jó, hogy nem van nem egy... A... Mondd, mond, mondja. De? Nem, csak megülültem én annak, nem hogy nem van én. egy ember, aki rendszeres látogatója volt, és mindent megnézett a planetáriumban. Hát nem állítom, hogy minden, de, de sok mindent. Aha. Én szerettem volna csilagásztani, aztán másfelé hajolt a pályán, és akkor megmaradtam ilyen amatőrszinten, uh -huh. ugyanúgy a feneterén is, de feltétlenül az az megmaradt a mai napig. Köszönöm szépen, hogy hívott. És még azt szeretném megemlíteni, sajnos nem elé tudtam valami amit lehet, Aha. hogy valaki mondta már, hogy a vidám Parkban is volt. Azt még igen, igen, ez elhangzott. Nagyobbocska és iskolás gyerekként elhangzott, által, és az is egy szelysz, planetárium volt, de nem, nem egy ennyire modern. Érdeké, mint, Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen, minden jót kívánok. És ha már a csillagászatnál tartunk, a Klubrádió csillaga következik hamarosan, Bolgár György a színpadon. Köszönöm szépen szerkesztőtársamnak, Árva Brigitának, Kemény és kismárjának a segítséget. Jön Bolgár György, Önök a, a Budapestet, és benne az alázatos narrátorukat, Pank Stentett Miklós Miklós hallották, jövő találkozunk, ha Isten is úgy akarja.